Hoćemo još jednom popiti. Pauza! Drugarice i drugovi razgibavači. Darko i Marko stoje ovde pred vama. Vozdignute glave, punih stomaka, ali obraza kao Džona. Njih dvojica znaju vaše muke. Svako jutro se, kao i vi, gureju u audiju do posla. Jedu te iste škampe i kavijer, kao i vi. Školuju svoju decu na najskupljim koleđima negde u Belom svetu. Šest satije. A vi se još uvijek tu izležavate. E pa, ne može se tako u Evropu. I zato, drugarice i drugovi, razbudite se, uključite radio, isključite mozak, jer vi niste tu da mislite, nego da sklušate. Mentalno razgibavanje na radiju B92 Svakog radnog dana od šest... Do raju šest pet. Dođo. Drgaj Marko, ponovo Jašu, drski i bezobrazni, nego i kad mentalno prazni pa Dobro jutro vam želimo, jutro. Uh, dva polovinjaka, uh, trenutno da. u studiju, uh, mi ne bismo da smo, tri, ne znam koliko si, da si kao mladolic. Da li si baš ovoliko, da, kad nas ne. sastaviš, jedan čovek do, Jedna, ne može od nas da ne ispadne. Ne znam boljeg života, kada mi znači zavlja nešto kuka, znamo se bolje su. Jezdimir u, Skoković. u Skoković. E, dva Jezdimir u Skoković, vam želimo e, ovoga jutra, dobro, dobro jutro. Da jedan nije spavo zbog mučnine i disanja, a drugi zbog zubobolje. Tako da, odlično izgledamo. Ja imam i ostale stvari, samo ovaj... Sad je trenutno to uhvatilo, da. Ne, ne između, ostalo da, da, da. vam je to trenutno misli sa, sa drugim stvari. Da ste čuli naš razgovor sad u automobilu. Da, da. To je nevjerovatno. A nekako, ne, špitiska na želudaci, onda imam tu... to... Ušte ne mogu da dišem, ti... refa, imam neke prekide ja, disanja. ja imam cisto na bubreku. A, da, da, da. Pravati. A ja, a pazija, kad ti močinam, mož do ovog. Ja sam bio, a imao sam sinoz u Boboju, od, od 2 i 15 ne spalam. I pa ja opet nekako se znojim nešto Neškoji pa. Sveš koji razgor, čovječe? Sveš koji razgor vodimo? Kao dva osamdesetogodišnjaka. E, Kakvi? Jo, ali ovaj, Jovan Krkobabić ne vodi onako razgovor sa svoj ne, ne, ne, ne, ne, ne. Evo, kod mene, kod mene dole ima u zgradi ima dom penzionera. Eno ih bre veselje, žurka svaki dan, džipaju skaču. Kad neko predloži da igri šak onih izbacilo. Na svakog napad kao beži, bre. Ja, kao šak, ba, svaki smaram. dan pošto su oni tačno ispod mene, svaki dan ih čujem pevaju, vezaju se, igraju, reko blago Maram. njima. Zato što objašnjavam je doktor, sad sam mnogo mnogo kako se kaže a, edukovan je, ani o svemu. Prvo u prvom delu života ti evoluiraš. Ev, evoluiraš. Znači više se ćelija rađa nego što umire. A onda u drugom delu života invuliraš. In ov in evoluiraš znači, to znači da više ćelija umire nego što se rađa da a oni kad prođu taj deo sa tim izumiranjem ćelija kad ostane na tome onda posle možeš da teraš znači kad kažu kad pre, pregrmine neku godinuamo negde on 60 i to onda ide dokle hoćeš znači prerano smrt se smatra kod muškaraca sve što je pre 65 godine to je prerano da od 65 godine 65 godine su smatrano da nisi ram da to ako sakram, žena do 76 eto vidiš da što je tako nam jede je Da eto na bolje i prolazite. I nema da se uopšte niti nerviram, vidite ja uopšte. Da, pa kako ne nerviram. Žile se nervira. Nema nerviranja. Žile des godina duže od nas. Nema nerviranja. Ranije sazevaju i i kasnije ovaj i kasnije odlaže. Odlaže, zamisli kako je to lepo. A mi, mi, mi sa, samo što sazremo mi umrđemo. Pri gotovo razlaz. Naravno daaj nego što umremo prolazimo kroz ovu fazu. I i onda posle ovi religiozni se mi. i ovi religiozni fanatici kažu žena je prokleta. Nije, batice, mi smo prokleti. Činimo i da mora da, nije. Da. I one ne umiru, oni do, do skoro, kaže mi doktor, uh, smrtna žena usled posledice infarkta ili tako neki srčanih bolesti kažu, to je bilo redkost Znaš, Da, to, nije retkost, ne... žena umirala od toga. Eto. A edi uglavnom muškarci pa i danas je mnogo veći veći broj muškaraca pa, koji pričamo o tome kako se ona što bi rekao kad sapne kad sapne da no. pričamo o tome kako 2,4% ljudi ovdje umre od raka a u svetu se leči to liko mislimo da toliko Mislim, ljudi, im, je prosjek lečenja može da može da prođe da se izvuče zato što kod nas kaže kad doktor pa nije ni čudo jer ovdje ti kad zoveš referent da zakažeš negdje pregled oni ti zakažu za sljedeći septembar normalno a ti do sljedećeg septembra taj rak pa napreduje veoma i ti si zakasnio ostanu koske samo Da. Ja kao doktor, ja to hoću da znam šta mi kažete. Pa ne, samo naoko ja, ja to razgovaram s vama, ništa specijalno. A ta cista, kažete mi koliko je to pa? Ni, nije. nije to ništa. E se sjema, aj, ubistvo te odmišem, mali, mali. Da. Videćemo se sutra. Možda. Možda. <laughs> Jese, da, da, da. Tako ja jesam. Doktore, a kakvam? Ja ja se pitam pojedinačno. Ja ja mene uopšte nije samo da se interesam. Pa kakva je etra? Dobro, a prostata? U tobe za sad nema problema. Od 4 do 5 kad muškarac sakreće, mislim pazi, to će te stići. Nekom dobro, al nije još. Nije, dobro. Euh pankreas. Hoće da nasigne to. Hoće dole, hoće. Hoće, hoće, stići i nas. Ta, to i meni doktor. Pankreas kakav je? Odličan. To je vidno, sam čud da ima dosta raka pankreas. A debela creva uh -huh. kako da proverite to? Pa to ne možemo na ultrasoniku, to je šuplji organ. Znam, a <laughs> i to sam čuo da dosta problema ima sa tim ja kajem, debelim crevom. Znam, ako svi koga god znam ima Pa kaže ima načina ali to ne bi ti preporučio znam ti simla kako to ide da da da da Ma šta ne bi preporučio doktore daj šta da da Samo samo da produžim koju godinu života u... ulazi izlazi prolazi znaš Nije, nije več, ne ne mora to ima to. I sada neke tečnosti toko kod odeš u privatnik ako ideš kod državnog mogu ti gurnu ono pertlupa dokle dokvate pa dokle da dokle Ali ako ideš kod privatnika ima tih tečnosti ma ja ne znam primam jod ja sam alergična na jod a eto vidiš Ja ne mogu da ono da mi pogledaju ceo telo da vidim na kanale. Ne, to je sad najgore vreda, kad kreneš od, od doktora do doktora. Onda, meni ne, nije, nije teško. teško. <laughs> ja život volim, meni teško nije. <laughs> Vidit ćeš i <zavr>. sam. <laughs> Pogotovo onda, onda postaneš hipohondar, onda po, o, hoću da živim, onda ja... A onda postaneš i doktor u među vremenu. Umođenim ume treće se klimaks, uh, ili, već kod muškojnjaca kako se to zove, umeđu... kriza srednjih godina. Da. O, evo, rešio sam sledeće, proleće kupi motor. Da, odlično Ako poplaćem račune, pošto je mi je učin bio sudski izrašitelj Viš kako je to čudno, s jedne strane kupuješ motor, s druge strane proveraš debelo crevo Nekako, da, daš, misliš, ne vidiš... nije, da. nije u jedno s druge Kupujem da se doveram Born to be Wild, a odlazim <laughs> na proveru debelog creva Prostate creva Born to be wild. I pravasko doktora na povrede emocija. Tatu tako je isto. Obučeš kožnjak, ovaj, kad si ga staviš, sve. A jesin jesi, jesi ti čuo <laughs> moje savete kad se sa timi meni Pravac bolnica. Kad se sa timi meni žalio na na svoje tegobe, jes' ti čuo s kakim ja znanjem medicinskim raspolažem? Da, da, da, znam. to? Kad si jezmir Skoković kao što onda sam ja, ja, Onda uči Ja, ja idem svaki bre mjesec dana kod lekara svaki mjesec dana i Ja kao prišen Kaze čovjek meni ne treba čoveče toliko da dolaziš na 16 sedmi do godine danas radi do abdomen na šest mjeseci možeš srce da ideš ultrazvuk neka ja plaćam ja i bilo e, Ne Nije meni teško bolje vidi da vidite al tu nešto ima na vreme da ja mogu nego da crknem ja nad ne znam da da može da reaguješ Kaže bi meni kao to a vjeru si Stomak, da kažem, mož, možda može i da ti bude baterije. ovo, može znači, da ti bude vidio, ovo, može da ti bude ovo, sve znam, ali pazi, sve znam, što znam što se meniš, što se meniš, mm -hmm. imam nalaza kuć, ovdje donesem jedno i to ti pokažem, kunjem ti se, to je debljine ovolikog računara, nalaz od očnog, od ortoped, od, od, od, od ginekologa. ginekologa, urologa, oftamologa, svihologa, psihologa, ortopeda, kardiovaskularno, vaskularno. Euh, sve imam. Hirurg, ortopeda sve. Imam izrešta i mišljenje pet kard kard na zdravlje. Istina. Na ja zdravlje. Jes dimire. E <laughs> <laughs> vidiš. <laughs> A, a Marko, da, ja su mislim da napravimo ovaj jednu ja je novu emisiju. Da možemo vozimo neku, sad sam hteo da kažem, da počnemo vozimo neku ozbiljnu emisiju. Medicinske emisije. To nešto da banemo se mi zabave ne. Doktor ja Jezdimir i doktor Stoković. Daš kao da. zajedno. Još ja da se ljudi ja slušatelji za medicinske probleme, a mi, ovaj, da mi dajemo šalte, emisija, jutro sam ja domacuram gospodne bože, stavili, da. ušta smo upali u mi, i mi oćemo da kao nasmejemo narod, pa za ovo nije smešno za <laughs> <laughs> pa nije smešno, ja yes. idem sa fasiklom, ne mogu da je stavim pod miškom Moram da stavljam prikolicu na auto da bih mogao da prevezem svoju dokumentaciju. Da, još ono gore, kako se zove ona, što smo stavljali na krov automobila. Pa, pa bre, to da, da, pa zato ga pa da vežeš, pa vežem, veže me. Da. Vežeš inače doko god nosim rezultate. Pridržaš ovaj ruka kroz prozor i pridržaš fasciklu da ne spadne. Pa drži da što koliko puta krv dajem? Ne, humorumarno, da, da, ja, ja nikad ne znam da meni fali da da da džubre ono pookvareno ali to je dobro dati, ovaj, dati krv inače stava, kaže prvi. da se to obnavlja ne znam ja ja samo no. dajam da vidim zanima me ono da specifiki čim vidim da nešto je zacrnilo ono ah. da je podabilo na crno ja se vratim a, a, a za, a zašto zbog je, čega je ovo? kaže a, kako napiše rizik od astrava sve loze stavili mi neku sedmice šte zašto ovo? kao da sam prošao na testu voše pa se pitam da, da, šta pa sam radio pa to vam je zato što vam je malo povećano ovde vidite, pa onda to je rizik ma kakav rizik bre žena od, od kada ste uveli, samo me ne znam to pre mi bilo kao rizik kada ste Šta mi ta astroastroloza? Mm -hmm. Kaže pa nije to, i onda ja kući, Google, ja sam kad sam prošlo astroastroloza, sutra sam opet išao da valji. Da valjiš, da vidiš ponovo šta ali. Ne, ne daj bože astroastroloza. <laughs> I ovaj kažem ti, tako da sam ja konstantno u panici, zato pijem Rivoteru. Za da, da vidiš, do juče da sam imao reču recimo merač za pritisak, možda bi ja uopće paniko, a pošto ga nemam u kući. Dobro je što ga nisi imao. Da, bolje što ga nisi da imao. Mi si sam te ja šta se radi kada ne možeš dodakneš, evo, da ti kadare uskoković sve zna kad ne možete doći do vazduha nije fora da ubrzano dišeš jer tada praviš e, e, to je najgore stvar koju možeš uraditi nego zaustavi disanje zaustavi na trenutak disanje i tako ponovi pet šest puta ili uzmi i onako istomaka udi vazduh pošto mi svi nepravilno dišemo znaš znam to je da... na nos stari šuk je naslov da je bi bilo siguran da mislim ja ne moram pošto sam izdržo sebe I udošneš vazduh da ti se napumpe stomak. Da vidiš onda šta ima unutra. Ne, ja sam Lego. A pa ti se odio... O, te znači, odmah sam Lego Ni i to je ništa to. Ništa, ništa novu radio. Ništa, <laughs> samo sam Lego. I bilo mi je bolje, moram priznam. Deda Mare, oće sam mi na muziku. <laughs> Ajmo, stvarno. Daj nam, neku, daj nam nek, neki evergreen. Ha, ha, ha, ha, Млади јапанец не врти магичну козу. Не трампи слићице футболера. Млади јапанец не зрда и не плјује по ћошковима. Болесни не иду на полованје. Уморни не иду на годишње одморни панци. Раде, раде, раде и ју јапану. Та бла је очищена, а креда зашитна. Ментално разгибавање. Само на радио БДВ-2. evo još e, malo priče o, o zdravlju uopšte o tome, jedna studija najnovije istraživanje koje je pokazala mada sam to čuo nedavno e, da osobe koje piju alkohol žive duže mislim ovo nije baš pametno i da li ovo a, da, da li ima to veze sa životom ali, ali tako piše ne, ne samo da tako piše, nego sam e, čuo doktor ovo nije reklama za sad ajde piti alkohol nego ovaj moj doktor mi je rekao, moj kardiolog Uh, kaže, ja pitam ga baš jednom kako bre ovi ljudi, bre što cirka svaki dan kod mene znam ih, kaže pa žive bre sto godina, bre, nikad im ništa ne je fali, kažem pa dobro, alkohol kod nekih ljudi, kaže, pročišćevate arterije u ono mm -hmm. naši, jednostavno jese, stvarno, prosrečenost oboljenja nekih bolesti kod alkoholizera manje Manja nego da. ja na Ja kažem ciroza jetre kažem potim, e, po ti cirozu i jetre dobijеш i bez alkohola I ovako da Kako da, da. može to ja sam tu mislio ako piješ dobiješ ti cirozu jetre Može da, da. Meni, ja kažem, ali istina je ono da ja mogu od kokakole dobijem cirozu jetre to mi je rekla je na doktorka mm -hmm. Škut tu rekao Znači, kako bi trebalo da popiš ti Coca-Cola da bi dobio cirlazijad? Znači, dobro. Znači, ima e, različitih interpretacija. Sve ima, da, svako nekako Principu gleda. Princip umorenosti. I, I doktori je, um... imaju drugačije poglede, svako pri svog ugla, yes. tako da, ovaj... I to je tačno. Da, ali, ali ovdje ljudi koji... <laughs> sad mi je rekao jedan drugar da je, da je bio u nekoj kafani u kojoj smo mi išli nekad i taj e, lik koji drži tu kafanu, još predno 40 godina je izgledalo kao da je sutra njegov poslednji dan a ti žuti da kaže to. bio sam u, ovaj, u kafani kod ovog ja kažem pa on živi dalje kažem, živ Jo te, jo te, romeni, romeni boda, kažem. Pa dalje mogu, čovek od kako ustane ujutru, naliva ja, se dok ne legne i to, omšiju. a budi se i noću. I imam ja komšiju koji je čovek se napio samo jedan puta i on ta samo doliva. Samo doliva, da. da tako a, i ovaj. Nikad nije trezan. Ja, ja kažem i dalje je živ, kaže, živi je, da, ništa da, da, mu ne fali. Ovaj čovek je nonstop na ulici, najdrum pominjem ime, jer ja ga poštujem stvarno i ponekad ga povežem kad ide posao. Ovaj je nonstop na ulici. Tiča zima, tiča zima leto, leto, znači on je nostav u ulici i od pije a inače i radi od nej firmi I, i ja ga par puta povezam on je od Sabajle već već onako da, već grogi <laughs> ali ove, kažu o, alkokol, osobe, o, ovaj tekst da nekog ne zbuni, osobe koje su umreno pivale što je kao jedno mm -hmm. do tri pića dnevno jedno, da, u jedno principu, do tri pića obično dnevno obično ljudi na selu kažu jedno uvitru kad popiju jednu da. a to su vrlo disciplinovani ljudi kažu, i dajte, oni stvarno popiju jednu ali ti koji zaista piju, ali ima koji kažu jednu ja, onda on posle popije jednu uvitru u, stvari, u to je flaša jedna da. Da. ali oni koji popiju stvarno jednu rakicu zaista je zdrava, pročisti da, arterije i se, nema zaključenja arterije kod njih oni neće da dobiju te Atero Astro, ateroskleroza je već kako se zove to. Napade je ovaj na srce i i žive tako, dugo. Da. I žive dugo. I to obično zaista stari ljudi. Jeste? Da. Imaju taj neke sisteme, ovaj kako po kom žive to, ali da... ali obično znam da ti neki ljudi koji što ti kažeš, imaju taj umerene neke fore. Da. Poznajem dosta takvih ljudi. Ima. I imaju oni tačno znaju ono, znaš, on kad kad sedne da jede, on što ti kažeš, jede sve, a on na primjer uzme jedno parče šunke, jedno parče sira, I tako stalno. I to je to. I to je to. I tu stane. I tu stane. I znači... ne jede svaki dan, siguran sam šunku, ni normalno, normalno. I ne, ne, ne topi hlebu u moču svaki no, dan. Normalno. E... A vidiš, a mi koji to ne radimo, onda poslije kažemo kako, pa kao eto tako, neumerenost u tome, neumerenost u ovome, ja kažem, doktor, koliko pušim 25 godina, ma kaže, koliko pre cigareta od dnevna, a, pa preko dve, pa nešto da mu kažem da je skoro tri. Da, da, da, pa kao malo sakriš, to je super kao, pa nisam ja do, evo, ja malo... Kada će mi gledati, kaže meni, ne, ne, ja ni jednom svoj pacijentu, nisam rekao, nemoj da prestaviš da pušiš, zato što naglo, uopšte, prestavljenje pušinja je stres. Stres može za ove određene promene organizmu. Druga neke Te probleme. Te promene organizmu mogu da se zovu i do infarkta, i do ovoga, i do onoga. Tako, kad bi ti pušio 10 cigareta, kažu, to je bilo sasvim normalno. Da. U principu je 7 cifra. 7 cigareta, kažu da ne možete dati štođe dnevno. Nije strašno, da, da, da ali ovo što ja pušim kaže da čeka kod pušenja a kad pušiš cigaretu da ti te treba da napraviš minimum pauzu bar 2 3 minuta pre drugije do sledeće da ja palim pljugo na pljugo da, jedno na drugo ti upaljači ne koristiš pljuga da, pljugu, ne, ko dodir pljuga op ljuga <laughs> I onda rukale vedena, mucirkulacija, da, da, da. cirkulacija odlazi dođala. Da, da, da. Da. da pa ne obično, nam je neki ljude koji koji više nisu među nama, koji su baš zbog tih stvari dobili probleme sa cirkulacijom, onda posle pušačka noga i pa ono po pa jedno i, da. i onda dovišeno voljno da. razlazi. Ali sad dalje tačno da se ovaj stvarno živi duže ako se pije umjereno jedno do tri pića nego vidiš neki ljudi koji kaže nikad nisu pili u životu alkohol pa problem ja ima, imaju probleme al to nema da. veze znači što Dokaz da nema pravila oko nekih stvari i zavisi kakav je organizam, čiji je organizam sazdan, od čega je, to, genetika. Znaš. Svaki organizam različiti. Ne zaboravi da mi svi nasleđujemo genetske mm, normalno. Ovoj, normalno. bolesti i ovo i ono. Neste, neko nas je rodio. Naravno, znaš. A i ovi koji su nas rodili, Prisimo, oni nisu svi isti. Ja od moje čatekeve nisam dobio baš nešto puno. E, nemam kuću, nemam stan, nemam ovo, nemam ono ali zato imam proširene vene, <laughs> mogućnost ne... za infarkt uh, i tako dalje, za tumore, i to, to je mena problema. Po, Povećan, pa dobro, nešto mora da se nasledi. Naš, Kad već nisi kuću... Da Sano i... nisu štedali što tiš toga. Kad nisi kuću i fabriku, onda nešto drugo bar... Ne, ne. To nisu štedali, ja s to ne brinem. Kažem vam neku porodici bolest od ovoga, sve što imateraton spiskovi moji su imali. Tako da i sve to sve možete imati ivi. Ja bih rekao da, brineke. rekao da što kasnije ako mogu da da da da capam i da to bude da malo odlažeš. Da, da, ob... aj, aj, aj, aj. da. Kažem ti što mi doktor kaže, dakle znaš, muškarci do 65 godina to je predanastna poslednji. Pa znači imam još 25 godina do do do, do te do, do faze. Da ja predanast. Da, da, da do 2. Da. I što je negore povećano je prema smrti po Srbiji? Jeste, Govori se o, o umiranju mladih ljudi. Jeste, mnogo je to da. e, I uglavnom je to kaže ja pitam što on kaže, pa na šta? Ti znam da ćeš se smijati, znam da ti to večito ovaj kao kritikuješ, ali stres Koliko god mi nismo neka znali za njega, veliki je faktor svih rizika, svih problema. Gde si video stabilnog mirnog čovjeka, ali zaista u duši stabilnog, mm -hmm. nego lažno smirenog tipa? Da, nego, nego jednostavno neko ko nađe neka, sebi neki mir. Naravno, ti ti ljudi ti ne obolevaju ti bolesti. Ne, ne, ne, ne. Kaže te bolesti, svaka bolest je negde i nauka šta je stolom, znaš, mm -hmm. kao, znaš, to, s tobom, problem sa tobim. Znaš, onda već u čemu si kao Kaže, ima tu možda upravo i crkva, tu ona varijanta. Znači, ono kao, svaka bolest je posljedica greha. Da. A tu I... se misli, znači, ako ti se alkoholišeš notorno... Nećeš moći da... Da dobiti oboljenje i jetre. Normalno, nećeš ne... moći dugo da potraješ. Pušiš tri pakle, pluća. Sve je jasno. Grlo. Jeste. Misli... I sve šta ide drugo. Da. da. Normalno. A to za stres to je tačno, mislim. Ali kako, da... dovolako ćemo i za bolesti. Šta će ja sa sudskim izvršiteljem? Ne, šta, ovaj, šta da radim sa sudskim dozvoni iz... juče Sneži dođe. On došao na rođendan. Došao na rođendan. Ja, ne pozvao. <laughs> Dobar dan. Doneo je da... poklon. Dobar dan. Uh, Sežana otvorila. Ja, kodin da ko je vi ste? Kaže sudski izvršitelj. Ško? Sudski izvršitelj. Zašto sudski izvršitelj? Za info stan doštem da popišem stvari. <laughs> kako da popišem? Kako sve popišete? Kaže on, koliko dugo imamo? Kaže, sedamnest. Da popišete stavlja za sedamnest i jedan. Kaže, ali ima i kamata. A, ajde. E li on... da mogu ja da može ako ne popisavete da a uđite da popijete piće pošto je rođendan i da pić? se poslužite i te kući kako, bret, crno pići, kako posluženje ne, pa, ništa, bolje to nego da ti popi, popisuje stvari ne, oni oči ljudi da se dogovore korektni su što hoće da se dogovore s tom. ali mi se stvarno, ja kajem dobro, koliko je s kamatom to 42.000 oh, oh, znači oh. meni je dug za infostan 17, a kamata mi je veća nego veća nego sam dug a, pa ja kažem, kako to pa, kako, kako? skoro tri put već pa, vidite, evo, pogledajte Dobro je, ja sad nemam da platim. Aj ja što plaćati zverate, može. Može. Da ja, dobro, vidiš, daju mogućnost da, da pa, se ovaj Pa, da i mogućnost da ispraviš grešku. Ali ja mislim pitam se reko, kako to mislite da popišete stvari, ne znam, da se zamesi hiljada. Evo moj telefon, imam, imam skup te, da... telefon. Dam, da dam, telefon da završim. Šta toga. drugo može? Na da, falje da, da se razilazimo. Pa ne, obzino da imam iPhone, znači. Ako zna. je do to da ne popisate to ostalo. Ne, ja, rom proceni šta koliko vredi, al. A kako to? Ko, mislim kako ho može da bude proceniti toga šta ko prodaje? No, je ona primer pogleda tvoj, ne znam, Stočiću u dnevnoj sobi A i ja kaže, "Ovo vena, košta 5000." Mam boli ga u Stočiću. A, A šta gleda? Ja pa televizor i pa normalno, ni lud. Komputer meni dužbe. Da pa, Sad preko mene kompjuter. Evo, popišite mi šta lećete drugo, ovom, to ne popiš. pipaj, to Sti ne lud. pipaj. Evo, <laughs> nemojde se sve ja samo, čovječ. Mislim, zaista bi bilo mrtiv. Znači bi kao filmu napravio obsadnu stanju na gajbi. Zabarakadiro se. Morali bi ove, ove naši prijatelji iz uh, P3J uh -huh. da dolaze da me, da me odvode. Oni bi mogli. Napravio bi kao onaj što se ovaj, u selu, onom što smo udoturali klopu, pa sam zatvorio u bunker. Tako bi ja napravio. E. I, e. I, i, i, I oblepio bi se dinamit. Da nema računa. I staviš ispred ovaj staviš ispred kameru da možda vidi nadzor, Jer, da možda pratiš. I šta je bilo, pitaju ljudi komšije, pa ništa, dugo ovim info stan 17.000 ja dinara. Pa <laughs> da, da. Napravio haos. Al kako to oni procenjuju, našto ko ima kako nekom da pravo da ti procenjuje tvoje stvari koje si ti platio skupo, oni mogu da je obezvrede. Jel' ode on prvo prodavnicu da pita koliko šta košta, pa. On, pa, o, pa ja imam, i... imam račune, batice da, e, Odlično. Ja, ja mogu bolje. da pokazam, evo ti ovaj telizor sam uzvao, ja narastim koliko... Da mu olakšaš posao. Znači, okej, okay, ako ćeš televizorom, košta evo tolik. Ti ga, da. Evo ti račun za moj telefon koliko košta. Znači, ja, evo, i 200 evra mi dođiš te kusaš. <laughs> <laughs> Jel imate vi da vratite meni ovaj pa do, do cene? Vratite toko košta. Jest. A on kaže, ovo košta 2000. Može moj trivizor kaže košta 3000 dinara. Da, možda, da, možda kaže I da hoće. Vide ne pokube zvezdu kuć. Da, a ne može kako ko njemu daje za pravo da on sam ekiču što radi parking procevi? servis. Čovek je završio na sudu zbog toga. A, parking servis pametni. Ladno je uopće čovjeku. Bankovni račun i skinuo mu s bankovnog računa. Kako neko ima pravo odužuje da tvoj bankovni račun? Kako uđe u bankovni pa, račun? Lepo, dobili su odobrenje banke, banka je ne dala, oni su lepo skinuli čovjeku sve pare sa računa. Sa računa da mi Odlično, viš kako to može Patnice lepo. Pazim se, radi. Imaju privatni izvršitelji svi, sa što da ti kažem, ništa stvar, što sam saznao. Privatni izvršitelji. Dolaz dobijaš uplatnice, pogada infostana kad koga ti stiže. Od privatnih izvršitelja koje su angažovali. Ja do duže nisam video dugova, da, znači da, da, da, infostana da. pošto žena to plaća, pa ja privatni izvršitelj za ovo, privatni izvršitelj je za ovo. Još pa on će doći da nas bio na kući neki za naši, jer možda dugujemo njima, oni nam odkupili dug, oni njima od, prebace dug, naši. da, da, da. Vi prebacujete Pauli Dobson, kad se bude prodao da će možda. Jeste se sećate se o tome smo i pričali jednom u emisiji. Da. Da, što se mi kakva je ovo kaubojska država? Pa kao bojska. Baš takva. Baš takva. Nekad je bila indijanska. Samo pitam. Nekad je bila indijanska, sad je kao kaubojska. Ne, mislim, nema šta. Znaš, neko ne mora kazna, nikakva neko mora kazna. Sad ćemo pričati o kaznama. Imamo još nekih stvari pre toga da pohvalimo ovaj kaže počelo u Srbiji. Ja ne bih rekao je počelo Ajde, nazire se, ali 3000 članova sindikata Srpsko sindikanog fronta štrajkovala je juče protiv zakona o radu i štrajku mm -hmm. krenuli su naravno pošto znate da novim zakonom nećete moći štrajkujete Neće vidim da štrajka. to ne dodiruje nikog drugog to mi nejasno, ta naša nesloga to da ne smeta radnicima. Nije meni, nije jasno. Moći će da se štrajkuje u radno radnoj organizaciji. I radno. Znači Rad. ti nema prekide, nema obustave rada. Da, da, da. I a, ovaj, šta još bilo da... Ovaj, <laughs> kao ono kad je praznik, imaš neke praznik kad kažu, praznuje se ali radno. Da. E, ono sad se štrajkuje ali radno. Ove ljudi su se borili protiv zakona robovskog kako ga nazivaju, ja se slažem da je robovski, kojima će biti ukinut stalni radni odnos. Nema više zapošljavanja. Kojima će bit Uh, imali su uh, ovaj poruku uh, poruka protesta je bila dostojanstveni radnici a ne Robovi. Mm. Uh, ovaj... i kako će se radiće se na ugovor, nema podreva ti sad budeš stalno zaposlen. Zavisi ti se predzvalo, no, to će biti odlično. I to samo se biti bune odlično. 3000 radnika, pa im koliko ima radnika u Azerbijanu? Pa ja ne znam. Sto kol... izađu ku Neki izađu ja. stvarno. Svi ćemo izaći. Što da ne? Što da ne? Mislim, mada mi se međutim nismo zaposleni na tako na taj način, ali ćemo izaći mi iz podrške tim ljudima. Naravno, naravno, jer šta će posle? Znaš, zamisli, zamisli ovo, a da radiš po ugovoru i ti samo stalno radnog odnosa, nema. nemaš pravo na štrajk, nemaš pravo na ovo, nešto. Čekaj, i samo tih jedan radnikaj je našao za skhodnoće, budem protiv toga. I da izađe da kaže znate šta, mi baš ne bismo, zato što je sindikat taj taj je, ovaj možda se gospodin kako zove ovaj Orbović. Na Ljuba, Ljuba Predstavite da budete pioni. Nego se lepo ujedinite. Nego dajte bre, ovo je stvar ko stiže svih radnika. Dajte malo to, pa zato ste ovaj organizovani da biste pomagali, nije organizovani. Oj, ima. Pa A ne mislim, zato su se okupili. <laughs> da, evo da se zvezda. <laughs> ko je organizovao? Zato su se okupili, mislim. Pa, pa ču je čuva Ljuboka bio kod nas. Da. Šta kaže pa ne mogu ja, ne znam kako ćemo. Pa, pa, pa šta možete vi? Pa šta? Samo gledate polutke preko zimi kada. Pa, ne mi hoćemo delite. nego. Znate šta? Je, s narodom je teško, Ne, Zvao. Pa nije, a i znaju koje je na čelu. <laughs> Vidjet ćeš koliko će da traje ta pobuna protiv novog zakona o radu do tog dana dok se ne usvoji možda još jedno dva dana posle toga. Jako mi je žao što ne ličimo na Grke makar malo. Da imamo... Mar po pitanju tih protesta. Jest, imamo baš koliko. Kad mislimo je jedno 200.000 ljudi na ulice, vidio bi da kako vidiš. bi bilo, batice, bilo bi sporan zakon o radu. Jeste prpa bi bilo. Al ovako niko ništa, pa onda štrači tako štrači. da ovi što bi sad oni odustajali štrači. od tog zakona o radu? Biće super zakona radu. i ovaj sad je odličan. Joaj odličan. A ovaj super. će biti još bolji kad bude. Ne, ne, ne, ne, ne. <clears throat> Pa neće više, sećaš se kad smo pričali prvi put? Sega se o, da ja sećam. U novom zakonu o radu kaže, lakše će se odpuštati, a lakše će se, se zapošljavati. Al <laughs> pa to onda nova. E, pa onda u redu. Primjer je lakše golpuštenje smo vidjeli. Pa onda u redu, pa nemoj da brinemo, ne. Ja da, e, mojanda dobrinom. Da Trebi mi je lakše ga otpustiti, ja sam video. Jeste. Ali će se sad i lakše saša. Pa osećaš ovaj, ovaj, um, pa se tvog i mogu ovaj otpuštanja ovaj sporazumno. Jeste, sporazumno otpuštanja. Posle da go zove, da. Jeste. I, i zaista naput. Da. <laughs> Eto, sporazumeli smo se. <laughs> A do mi smo pre toga dali odkaz. Mi smo dali odkaz pre toga, da. Čime smo međutim posle yes. zašto sam dobio izgrešan papir? Da. šta je ovo, počo je potpisan. Da, da. <laughs> tajna da je to da. Hajte da... na polje. Izađite na polje. Na polje. Pa čekajte, nema potrebe svađati. Izađite na polje. Gotovo. Pa dobro. I mi ne budemo lenji. I onda nema odkaznog roka, primećuješ. Nema sam. ništa. Odkazni rok ne postoji kad ti poslodavac daje otkaz. Tada nema ono devides da dana. A kad ti daješ otkaz? O, kad veneraj. Pa to četiri godine, je, ona, pa, to... Znaš, pa te četiri... prebaciraš na budem štetkica. Jeste... Pa, pa čistiš lozete malo, pa radiš za dž za dajića što kažeovi naši drugari iz ovaj dajića, da. da, ovi, Džajića, da. <laughs> pa ne, mislim. samostalni referenti. Neverovatno, da. Dobro, koliko te minuta ostalo? Sad niti da prekidamo niti ništa. Ništa, pa tamo još uh... Ja ću da najdem šta ćemo pičati u uh, narodnom satu. Tako je, kaže ljudima kako da pišu i tamo idemo na vesti. Aj, Vediš, dok, sve evo, se uklapa. Pišite na B92 razmak Tekst poruke najdanas 92 radio PD92 SMS pukuca i PD92 razmak tekst poruke pošalje se mesna 119 sva cena poruke je 15,5 dinara za sve mreže A možete i da pišete na Twitteru, adresa je et Jorgovanka Tabaković, ako vas nešto zanima vezano za platu, njenu no. ili to, to možete njoj. Možete Nas ili, nemojte to zapisati. Ili na et sindikat, sindikati Srbije, je. ako vas interesuje nešto o zakonu o radu. Yes. Ako vas interesuje nešto o, a, na primjer, o, o akciji Grom, mm -hmm. a, ubucate et Lazarevac, da. to možete tu da saznate, A ako zanima, i et grmljavina. Et et, et grmljavina. Grmljavina, jaz. na na. A ako vas zanima poseta uh, Mila Đukanovića, ukucajte et pljuge. Et pljuge. I tu možete jesti da haštag ne, haštag, haštag pljuge, pljuge i onaste tu vaše mišljenja. U narodnom satu ćemo pričati o tome kako će se domaćinski služiti uh, na gradskim prijemima u gradskoj upravi Novog Sada, uh -huh. je l' tako? Novosađski gradski. Tako oci. je. Ne, ne, ću, nema da kažem. Neću. Pa, samo dajemo onaj tizer Kao, da da da da, BBC iz. Još to malo da vam, da vam zagolicamo maš. U narodnom satu čućete o uh, nešto više o solidarnoj uh, korpici uh, za siromašne građane ove zemlje uh, i pozvaćemo sve ljude da se priključe ovoj akciji. Pričaćemo o tome kako je kažnjena uh, manekenka Mina Milenković. Ako sećate te ona devojčica koja je rekla da je silovana, pa je pobegla, pa, pa nije baš do da znala pa je da je stvarno. A nije, baš je pravila ludom, pa nije, pa i tako je silovana, pa je našli pa da je. Pa ne... onda otišao na Tajland da se odmori. Da. I vratila se, i dobila je kaznu. Pa sve svi provalili da je tela da napravi forum, mislim da, da. da je lagala. Pa svi provalili da devojčica simpatična, ali je tu je i решили su da, da je kaznena. Da, mislim duša, kad kažem da, da, da. obolela. Misliš da, da. Ja, da, da. bolela je duša? Bolela je duša. Zbog svega što se desilo. Slo sam performansa na, ja, da, na reformulisanju. Je, je. A sad idemo na uh, vesti u sedam, pa onda ovo što je što smo navivali i još mnogo toga. Mnogo što šta! <laughs> Om Cafe Izgovor za razgovor Sponzor mentalnog razgibavanja mm.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 Svakog radnog dana od 6. do rajde od šest i pet, do dovec. Darko i Marko, ponovo Jašu, drski i posobrazni nego ikad. Mentalno razgibavanje.